Гаррі відчував великий біль, у якому змішалися радість і глибокий смуток. Гаррі не пам'ятав, як довго він там стояв. Відображення не зникали, і він дивився, дивився, не відриваючись. Аж поки якийсь далекий шум змусив його упам'ятатися. Треба вертатися до спальні. Востанє глянув на мамине обличчя, прошепотів. Я ще прийду, і вибіг з кімнати. Міг би розбудити мене? сердито буркнув Рон. Я повернувся туди ввечері. І ти можеш піти зі мною. Я покажу тобі дзеркало. Я б хотів побачити твоїх маму й тата, закоплено гукнув Рон. А я б хотів бачити всю твою родину, всіх візлі. Ти зможеш показати мені решту своїх братів та всіх інших родичів? Ти їх можна побачити коли завгодно, відповів Рон. Просто приїжджай цього літа до нас. Хто знає, може дзеркало показує лише мертвих. Шкода тільки, що ти нічого не довідався про фламеля. Бери якусь шинку чи що. Чого ти нічого не їси? Гаррі не міг їсти. Він бачив своїх батьків. І знову побачить їх увечері. Він майже забув про фламеля. Це вже не здавалося йому таким важливим. Яка різниця, що там стереже той «Триголовий пес!» «Ну то й що, коли Снейп його вкраде? «З тобою все гаразд?» – поцікавився Рон. «Ти якийсь наче дивний». Найдужче Гаррі боявся, що не зможе знову знайти ту кімнату з дзеркалом. Удвох із Роном, накрившись одним плащем, вони посувалися набагато повільніше – вони намагалися відтворити Гаррін шлях з бібліотеки і майже годину тинялися темними переходами. «Я вже змерз», – поскаржився Рон. «Пішли назад?» «Ні», – прошепів Гаррі. «Я знаю, це десь тут». Вони проминули привид високої відьми, що линув їм назустріч, але більше нікого не бачили. Якраз тоді, коли Рон застогнав, що від холоду вже не чує ніг, Гаррі помітив постать лицаря. «Це тут! Ось тут!» Хлопці штовхнули двері. Гаррі скинув з плечей плаща і побіг до дзеркала. Вони всі були там. Мама й тато зраділи, уздрівши його. «Бачиш?» – прошепотів Гаррі. Я нічого не бачу. Дивися, дивися на них усіх, їх там повно. Я бачу тільки тебе. Ну, придивися уважніше. Давай, стань на моє місце. Гарі відступив у бік, та коли перед дзеркалом став Рон, Гарі вже не бачив своєї родини, а бачив у дзеркалі тільки Рона у вовняній піжамі. Затерон тепер приголомшено розглядав себе. Глянь на мене. вигукнув він. Що бачиш свою родину? Ні. Я тут сам, але якийсь інакший. Ніби старший, і я найкращий учень школи. Що? Я маю на собі емблему, яку носив колись біл. А ще я тримаю кубок гуртожитків і кубок сквідичу. Я ще й капітан команди сквідичу. Рон ледве відвів очі від цього чудового видовища і захоплено глянув на гарі. Думаєш, це дзеркало показує майбутнє? Ну як таке може бути? Вся моя родина вже мертва. Дай, ну я гляну ще раз.